Гольдштром слухав Сташку, хитав головою, раз по раз нап'ялював і знімав пенсне, знову хитав головою, знову слухав, а коли нарешті Сташка скінчила, він усміхнувся в бороду і наче чемним, але все ж таки таким любимим дітям покивав робітницям пальцем. «Вай-вай, що мені з вами робити?» «Ви таки мене засмутили!» «Я думав, що ви дорослі дівчата, а ви чисто діти!» «А стара пані Пьотркова теж має розуму не більше від вас!» «Вай-вай, що то буде, коли вас так легко піддурити!» «Що ви затіяли? Бунт?» «А якби я таки був свиня і позвав сюди поліцію!» «Ну, чого кукурба там шепочеться?» «Я знаю, що поліція за таке не зняла б з вам голів і не посадила б зразу під ключ. Але ви були б вже всі, ну, як то називається, всі до одної були б вже натовані у поліції. Не треба говорити, що кавалери думають про дівчат, нотованих у поліції». «Но-но, там!» – відізвався хтось середини натовпу. Всякі нотування бувають, знаємо. «Ша» – вдарив принципал рукою по рамі верстата. Я сказав «Ша». «Звідки ви знаєте?» «А може, мене вже випитували панове з поліції?» «Як там у вас на фабриці, пане Гольдштром? Спокій?» «Спокій, пане комісаре. Всі мої дівчата файні». Я не сказав. «Ольга Прима» а на вітер. Я казав, як пристало принципалові, як сказав би рідній тато про своїх дітей. Всі дівчата в мене файні. Чуєш, кукурба? Я працюю, і вони працюють, я відпочиваю, і вони відпочивають. Я їм курочку. Зашепотів хтось так тихо, що Гольштром без шкоди для свого авторитету – Міг вдати, що не дочув На Новий рік я сам люблю повеселитись І їм завжди даю на цукерки Так я кажу про вас А що ви мені за це? Я не дивувався молодим Звісно, молоде дурне Але ви пані Пьотркова І ви проти принципала? У вашому віці... Водити компанію з такими шмаркатими, то вже трохи того не личить. «Аби я такий здоровий був, і ви подумали...» Звернувся він з широким жестом до всіх. «Що я справді звільнив Марисю з роботи?» «Вай-вай, як вас легко обдурити!» «Аж мене страх бере, як я собі подумаю, як легко вас з путі збити!» «Навіщо мені звільняти Марисю з роботи?» коли Марися у мене найперша робітниця. Ну ні, я хотів, правда, трохи настрашити. А як вам, Марисю, ваша рідна дитина, надоїсть, і ви згарячу скажете їй, шлях би тебе трафив? то що? Ви, направо, хочете, аби вашу дитину нагла кров заляла? Марися мене образила. Ну, і кукурбівна теж язика розпустила». І я думав собі, що вони здогадаються перепросити принципала. А вони завели забаву. Ха-ха, у бунт. Я вислухав всі ті пункти, що тут мені виклала Кокурбівна. І не знаю, чи може не розумію. Де ж те непорозуміння між нами? Всі ваші претензії для Ізі. А хто тут Ізя? Що він? «Мій спільник, брат, сват, зять чи син?» «Сьогодні Ізик є, а завтра Ізика нема, правда?» «Якби я був знав, що той лайдак дописує вам невзяті аванси, його духу давно б тут не було. Ізик, Ізик, Ізик просто-напросто свиня і все. Ізика завтра може чорт забрати з фабрики, а ми з вами залишимось, і будемо працювати на здоров'я, правду я кажу. Я знаю, що ви нарікаєте і на мене. Молоді вічно невдоволені старих. Так уже побудований світ. Старий всякий, старий такий. Чи як ти мене мастила, кукурбівна? А за той час, що ви тут гармідер піднімали. За той час, ану, вгадайте, що сталося? За той час, Марисю, прошу вас, слухайте. За той час до Марисі поїхала фіра з картоплею, дровами, ну і ще там з усякими делікатесами. Я хотів би бачити другого господаря, щоб дав про своїх людей так, як Гольдштром. Ти чуєш, кукурба? Я хотів би, щоб ти поїхала у Львів, у Краків, у Лоць. «І знайшла мені другого такого господаря, такого принципала, як ваш старий Гольдштром. Я дам тобі тисячу злотих, якщо знайдеш другого такого дивака. А ви тут підняли гармидар. Не знати чого. Ну-ну, розходьтесь по верстатах». «А Марися хай збігає додому, бо там поїхала Фіра». «Що? Вам йдеться про вчорашній день?» «Ха-ха, що ви ломитесь у відкриті двері? Вчорашній день давно вже зарахований. І тобі, Кокурбівна, і вам, Марисю, і навіть тобі, Вероніко, хоч з тебе така робітниця, як склод Чебатіг. А вам, Пьотркова, ось три злотих. І що більше я не чув тут про ваші геморої. Фелітня жінка, а не має стеду, ідіть». П'єтркова, вже ідіть і купуйте собі ту подушку, бо мені ваші геморої вже носом вилазять. Він показав рухом, як йому носом лізуть геморої П'єтркової. Дівчата бризнули сміхом, і від цього сміху ніби що тріснуло в повітрі, що давило всіх, і всім відразу стало легко та весело. Марися Нашвидкоруч, заправивши поле блузки в спідницю, прожогом вискочила на двір. Треба ж розуміти, фіра з добром приїде, а двері замкнені на колодку, а ключі від колодки в неї. П'етркова, підшморгнувши носом, до сліз зворушили її оті три злоті, підморгнула дівчата. Хазяїн, мовляв, прорахувався. Гумова подушка – Коштує тільки 2,40 Отже, 60 грошів лишиться в неї в кишені Та найбільше за всіх була рада Стаха Тепер, коли все так добре закінчилось Думала вона не про Марисю Не про Пьотркову А тільки про те, як вона розповість про їхню перемогу Бронкові Чи тепер, здумає він, ще протиставляти її, Стаху тій глухій дівчині. Якщо любов його до Стахи почала слабнути від того, що вона недостатньо цікавилась його справами, то тепер він повинен її на руках носити, а не інакше. Сташка не могла діждатись кінця робочого дня. А дома тієї години, коли на поріг ступить Бронко, не дала йому цим разом попліткувати з батьком, а зразу ж просто за рукав, вивела з хати і потягнула за собою в садочок. Поломеніючи щастям, вона уривчасто, часто перебиваючи власну мову вигуками захоплення, почала розповідати йому про випадок на фабриці Гольдштрома. Бажаючи ще вище піднятися в його очах, а тим самим ще тісніше прив'язати його до себе, вона почала в цій всій історії Нескромно висувати На перше місце себе Як героїню Похопилася, що задалеко зайшла Щойно тоді, коли Бронко спитав Як він це вмів З убивчою іронією І це все діло Твого розуму Сташку, наче б хто Холодною водою облив Вона охнула з тихого переляку Принишкла Їхня перемога Отафіра, вантажена дровами, і гумова подушка для Пьотрков'ї були передані Бронкові вже підупалим, несміливим голосом. Вислухавши історію до кінця, Бронко лайнувся. А шлях би це трафив. Слухай, Гольштром купив вас, як телець на ярмарку. А ти коли не знаєш, як братись за справу, то краще не починай, зрозуміла? А потім, що це таке? Відколи це ти така розумна стала, що вже не потребуєш моєї поради? От чорт, така була нагода, спартачила таку нагоду, та ще й похвалиш де від мене? Слухай, справа не в горморої якоїсь там вашої Пьотрикової, а у великому пролетарському визвольному русі. Скільки я тобі про це говорив? Тож оці ваші нібито успіхи і перемоги То ще гірше, ніж ніщо Бо це, розумієш, розклад Деморалізація робітничого класу Слухай, ви ж на факті довели Що вас можна купити, розумієш? Купити за мішок картоплі і якусь подушку Іди, іди, не ластись до мене Бо я такий злий, як встеклий пес. А вона ще хвалиться. Я це, я он те. Негарно, Стахо. Так, бігме, негарно. Треба, дівча, трохи скромніше і розумніше. Сташка розплакалась. Боролась слізми, доки могла, а врешті, мотнувши безнадійно головою, заревла в голос. І як же їй було не плакати, коли Бронко перестав її любити? Напевно, коли б він любив її по-давньому, то спокійно і терпляче розтлумачив би їй оцю невдалу затію з Гольдштромом. Пробачив би, пояснив, а не гримав би на неї. Та що тут багато говорити? Сташка заздалегідь знає – що тепер, що б вона не сказала, що б не зробила, що б не вдягла б на себе, все буде йому не в догоду. У цьому відношенні всі чоловіки без винятку однакові. Коли закохуються, то й дранка на тобі здаватиметься їм шовком, а коли перестають любити, то шовк видається їм дранкою. «Як ти змінився, Бронку», як ти змінився? Чим я змінився? До тебе змінився? Ну, говори, чого мовчиш? До тебе, може, скажеш, став я іншим? Чим? Говори, чим? Цього, власне, Стаха не вміє з'ясувати словами. Проте підозріння, що в нього хтось є, давно перейшло в болючу певність, яка не покидає стахи ні на мить. Голову свою дає вона на відріз, що воно так, а не інакше. Візьмем хоч би таке. Сидять вони тепер обоє за хатою на сіні, а він навіть голови не хоче покласти їй на коліна і ще питає, чим змінився до неї. Всім, всім, всім змінився. Ти, Вистогнала з болем і переляком. «Ти маєш когось?» «Я маю когось, крім тебе?» Спитав Бронко таким непідродним тоном людини з чистою совістю, що міг би купити кого завгодно, але тільки не неї. «Слухай, може покажеш мені ту, що я її маю?» Поглузував він, знаючи що ні на кого Сташка не зможе вказати, бо нікого в нього не було так, як це розуміла вона. Ольга Річинська, яка так нежданно проти його волі, проти всякого здорового глузду запала йому в серце, дійсно була для нього нічим більше, як Фата Морганою. Ніхто б не повірив, а коли б повірив, то засміяв би його, що він лише двічі розмовляв з цією дівчиною і втратив голову. Дурна пала його, ніби важка недуга. Він – комуніст, марить попівною, наче якийсь гімназистик. І хоч плач, хоч смійся над собою. Ще хлопчаком бачив він колись на ярмарку лубочну картину, на якій монахові в келії Вважається нага жінка. Переляканий привидом, монах заслонює долонею очі. Але вся його постать так тягнеться до солодкого Маря. Під картиною був напис «Спокуса». Отакою спокусою для Бронка була панна Ольга Річинська. З цієї хвилини, коли він побачив на її очах сльози, і відчув, що у своїй безпорадності Вона шукає опору навіть у нього Щось буквально поробилося з Бронком Відчув потяг до Ольги Річинської Свідомість того, що він може бути їй потрібний Пробудили нову рису в його характері Не хотів так, як у відношенні до Сташки Лише отримувати Але прагнув і дарувати себе Прагнув захищати і піклуватися. Це принесло незнано досі насолоду, насолоду опіки сильнішого над слабшим. Спочатку Бронко дурив себе тим, що прагне через Ольгу пізнати той ворожий для нього світ. Умовляв себе, що хоче наблизитись до неї лише для того, щоб вивчивши той світ, ще успішніше боротися з ним та почуття справедливості і чесності з самим собою примушувало його відмовитись від цієї брехні. Зовсім не для того прагнув від Ольги. Хотів здобути її, аби мати право занурити своє обличчя в її пишні коси і вдихати їх запах, як аромат черемхи, взяти ніжну, чисту на руки і нести ліском поміж трав і квіток. Дві честі, дві логіки, дві душі боролися в Бронковій завадці. Один завадка вважав Сташку своєю дружиною, хай незаконною, однаково вже дружиною, з якою він, крім усього іншого, був зв'язаний із словом «честі». Слово «честі» для завадків – це закон, твердість якого – Виміряється хіба що життям Що він міг закинути стажці Старалася і годила йому, як уміла Наскільки вистачало в неї розуму і вигадки Історія з Гольдштромом Хай і діяла тут стаха Небезвласної замаскованої мети Свідчить все ж таки Про її соціальне пробудження Чому нагримав за неї Замість похвалити Чому, замість зрадіти з цього приводу Шукає, як то кажуть, кістки в молодці? Єдина провина Сташки перед ним хіба та Що любить його більше, ніж він хотів би Для нормальних відносин у подружжі Та хіба це гріх? Хіба це не притаманне жінка? Як він все це чудово розумів і як же плутався в цих чудово зрозумілих справах. Найбільшою мукою для Бронка було те, що він хотів поступати з стахою як людина честі. А відколи запала йому в голову Річинська, все по відношенню до його дружини стало брехнею. Все, все, потиск руки, ласкаве слово, обійми, все. Нечесними, негідними справжнього мужчини були тепер його викрутаси перед Стахою. І чим він боронився? Покажи мені ту, що я її маю. Чи не був подібний до злодія, який сховав украдену річ у безпечне місце, а сам нахабно домагається, щоб перетрусили йому кишені? Покажи! Сташка давно показала б йому, коли б тільки могла натрапити на слід суперниці. Запідозривши Бронка, Стаха стала стежити за ним з усією майстерністю, що її перейняла від матері, яка стежила за батьком, відколи Стаха пам'ятає їх обох. Не раз і не два тулилась в чужих брамах, вичікуючи, коли Бронко повертатиметься з роботи. Не так просто було стажці вирватись перед шостою з фабрики Коштувало це їй чималих хитрощів Включно до удавного залицяння до ізика Стаха до ізика Нічого підозрілого не могла помітити стажка З друкарні виходив Бронко з кимось з товаришів Останнім часом бачила його з тим новим, Каменецьким Ішли разом Іноді до Ринкової площі, іноді Каменецький проводив Бронка під саму хату. Бувало й таке, що Бронко попереджав, що сьогодні в нього термінова робота, і він затримається в друкарні. Підозріваючи, що причиною затримки була та невідома, ненависна вона, Сташка іноді поза північ вичікувала Бронка в чужих брамах поблизу друкарні. Наражувалася на те, що чоловіки зачіпали її непристойними словами, приймаючи її за вуличну. Стаха, звичайно, відмовчувалась, але часом терпець уривався, і вона відрубувала їм так, що піднімали комір вище вух і тікали чим скоріше. Коли нарешті Бронко, іноді ген за північ, виходив з друкарні, Сташка, ховаючись з поміж не довіряючи власним очам, вела його аж до брами садиби заватків, Чекала, поки зникне за дверима, і тоді заспокоєна поверталась додому. Доходило до того, що частувала бронкових співробітників пивом, щоб за кухлем хитрими питаннями витягти від них, що той бронко взагалі думає про дівчат. Тут зазнавала вона справжнього тріумфу. Колеги Бронка сміялись над ним. Підіп'ють собі і сміються. А що у тверезого на думці, то у п'яного на язиці. Що завадка-оферма, файтлапа, поламанець, який втріскався в одну сташку і поза нею світу не бачить. Що то за кавалер? То не кавалер, а зараза серед чесного парубоцтва. Практикувала стажка і таке. У неділю, коли обоє вони були вільні, вона раптом прикидалась хворою. Коли ж Бронко, посидівши біля її постелі, виходив, вона, одягнена під ковдрою, вискакувала з ліжка і бігла за ним на зирці. Перший раз зайшов Бронко до Каменецького. Другим разом, Звернув до читальні. У читальні могло всіляке бути. Причаївшись біля вікна, Стаха стежила, що буде далі. Бронко війшов усередину, минув зал, в якому танцювали, і зник у кімнатці з газетами і шахами. А проте таки мав когось. Але кого? Кого? Не був же він закоханий у мармурову фігуру в музеї, або в образ Богородиці. Любив живу жінку з крові і кості, а якщо любив, то мусив зустрічатись з нею. Не сидить же вона замкнена в замку, як середньовічна царівна, а ходить по вулицях нашого. А якщо так, то не може бути, щоб сташка не зустріла її. Напевно, не раз вже розминались на вулиці своєю ворожицею. Лише не знала, що це саме вона Ой, попалася б вона стажці в руки Цілою не вирвалася б вона з них, це певно Показала б вона тій тіпанці, як чіплятись чужого чоловіка Хай, хай скоїлося б з біговисько Хе, з того стажка не журилася б Хай обступив би їх народ колом і дивився б на них, як на цирк Сташка не зважати мені на що? А коли б і це не допомогло, і вона ще раз перехопила б її в парі з Бронком, то тоді не завагалася б навіть перед сірчаною кислотою? Слово честі, що так. Спадало вже Сташці на думку, що, може, чорт його знає, він там на роботі має когось. Знайшла вона дорогу і до Бронка на роботу, аж у складальній цех. Сталось так, що Гольдштромові треба було надрукувати якусь рекламну летючку. І Сташка на свій риск замість вайнштока віднесла роботу до Філіпчука. Дівчата, що їх побачила Сташка в друкарні Філіпчука, а їх було всього три, не могли бути її суперницями. Пробувала Сташка затримувати Бронка в своїх обіймах цілу ніч до світанку. Повертався додому, ледве тримаючись на ногах. Була певна, що після такої заправки відхочеться йому скакати в гречку. Та скоро зреклась і цього способу. Йой, що я роблю? Та він так зляхти може, а тоді що?» «Тоді зненавидить мене, що й на очі не захоче бачити, чого я, дурна, хочу від нього». Не приходить хіба до мене щовечора? Не сидить північ, Чого мені ще треба від нього? Дурила сама себе, бо добре знала, чого їй ще треба було від Бронка. Серця треба було їй від нього. А цього не міг дати Бронко. Його моральні муки зростали ще й від того, що він добре усвідомлював, в чому його слабкість. Але не робив нічого, щоб побороти хворобу. І виходило так, що все те, що він колись засуджував інших, оті слабкі місця, брак послідовності, прояви нестійкого характеру, безволість, пасивність, невимогливість до власних прогріхів, все це тепер обернулось проти нього. Олекса Загайчик якому Бронко не переставав допікати боягуством, міг тепер йому відповісти. «Лікар, вилікуй себе самого». Правду. Сто правду говорить Сташка, що він змінився. В одному вона помиляється. Він змінився не тільки у відношенні до неї, він взагалі змінився. Де він? Той давній Бронко-завадка. Де? Скільки разів було у дискусії з товаришами, Бронко не без деякої бундючності заявляв, що він, мовляв, не визнає мужчини, який не є абсолютним господарем своєї волі. Одного разу, коли він знову завів дискусію на цю тему, хтось з хлопців напівжартома зажадав, щоб свої слова Бронко довів фактами. Якщо у завадки справді така сильна воля, то хай зразу перестане курити і закурить не раніше, ніж через рік. Бронко прийняв виклик. Тут же роздав товаришам цигарки і витримав рік посту. Хоч перший день не міг собі місця знайти, бо навіть вночі снилось йому, що бігає з цигаркою в зубах і шукає, де прикурити. Колись вичитав чиїсь думку про те, що фізичний біль завжди можна перенести, бо врешті він кінчається непритомністю або смертю. І це стало для нього аксіомою. Коли вперше потрапив у руки поліції, мав заледве 21. Не подивились гади, що молоді кості і били так, що втрачав притомність. Відливали водою, обгортали у мокре просто радло, і знову били. А все ж таки не витягли з нього те, що хотілося їм знати. Тиждень не міг лягти навзнак. Так його пекли побої. Що ж, сам витримав. Той мав право вимагати від інших. А чому тепер не знаходить в собі сили волі відмовитись від попівни? адже це не спричинить йому того фізіологічного болю у всьому організмі, як тоді, коли перестав курити. Не буде втрачати притомність, як у поліцейському комісаріаті. Отже, в чому справа? Звідки таке безсилля? Безсилля – не те слово. Бронкозавадка ще знайшов би у собі сили і тут сказати собі «ні». Сціпив би зуби, як це він уміє? Стиснув би кулаки, і сила прийшла б сама собою. Але справа в тому, що в цьому випадку він не хоче піти на цей подвиг. Все інше у своєму житті, себе всього, за винятком цього одного куточка у серці, віддасть він для справи. А це одне хоче мати виключно для себе. Ось в цьому цвяшок. А я таки все своє. Якби ти не мав когось, то ти був би іншим і не пробуй викручуватись, ти, брехуне.